Los Angeles, Malibu, szombat 9 óra 27 perc. Jó napot, Mr. Borkman! Halljam, Hutchinson, mit akar mondani? Épp most kaptam értesítést a telepről, Mr. Borkman. És? Minden a lehető legjobban halad. A csomagolás befejeződött, az árut most rakják be a gépbe, és néhány percen belül már útnak is indítják. Ezek szerint minden a tervnek megfelelően halad. E, igen, Mr. Borkman. Az áru körülbelül délután kettőre ér a kijelölt helyre. Jól van, Hutchinson. Ja, remélem közölte a telepen lévőkkel, hogy az áru elszállítása után ez a brand már nem kívánatos a számunkra. Természetesen, Mr. Borkman. Akkor jó. És Spider, valami van? Ö őtőle már nem kell tartanunk. A katonaság lezárta azt a körzetet, ahol elbújt. Kézre fogják keríteni, és átadják Vergeronnak. Vergeron pedig tudni fogja a dolgát. Rendben van Hutchinson. Van még valami? Nincs, Mr. Borkman. Akkor tizenkettőre hozza ide az embereit. Igen, Mr. Borkman. Borkman bontotta a vonalat, majd nyomban tárcsázott. Amikor felvették a kadlót, Frederik Laval kérte a készülékhez. Tessék, itt, Laval, hallatszott néhány másodperc múlva vonal túlsó végén. Jó napot, Mr. Laval, itt borkman. Á, üdvözlöm, Mr. Borkman, remélem, jó hírei vannak. Igen, az áru délután kettőkor érkezik a régi merrembúd üzemcsarnokhoz. Ó, oh, oh, ez nagyszerű, lelkendezett Laval, majd hozzátette. Tudtam, hogy számítatok őre, Mr. Borkman. Egy valamire való üzletember számára pölcselkedett Borkman, elsődleges, hogy üzletfelei ne csalódjanak benne. Ez így igaz, és ön kitűnő üzletember. Köszönöm, Mr. Lavel. Akkor tehát kettőkor megfelel. Tökéletesen. Ha rendben, akkor a viszontlátásra, Mr. Label. Viszontlátásra, Mr. Borkman.